Köszönöm csak, hogy megismételjem vagy lefordítsam magamnak is, amit az, nem bocs, bocs. magamnak e, Köszönöm, ok, hogy megismételjem, tehát, hogy az volt, hogy mi is támasztunk feltételeket, mond a kormánynak, hogy ilyen feltételekkel veszik fel az IMF-et, és milyen feltételekkel adja oda mondjuk az OTP-nek, és megfogalmazva, hogy mi mit várnánk el például a kormányzat, hogy mit várnánk el az OTP-től, ha már egy ekkora összeget kap, és szerintem ez egy, ez egy, ez egy nagyon jó gondolat, és ezeket az is, Egyetértek, értek, hogy uh, amit a végén mondtál, szerintem ez tényleg nagyon fontos, hogy a globális című társadalom azért az, azért a közösségi önszerűen beszélt uh, szokott beszélni, tehát tényleg, csak az állam szereplőről uh, szóljunk.